Мов би, хоче продивитися наскрізь. Хто він? Чим він завоював право на Юрасеву дружбу? Обличчя її в сутінках аж голубе. Мабуть, багато плаче ночами. Ось перевела погляду поле. Тьмаве, холодне, осіннє. «Гляньте, уже й сніг пролітає», – сказала замислено, – кутаючись у плащ палатку. Та, Боже, який він у них! У нас перший сніг білий-білий, а тут як попіл. Якось уранці Хаєцький, повернувшись з переднього краю на ферму, був вражений несподіваним видовищем. У дворі, в саду поза скиртами і скрізь по полю, ліворуч і праворуч стояли гармати, Гаммати, гармати, гармати, немов уродилися землі. Німці нічого про них не знали. Завдяки туманам ворожа авіація останніми днями не діяла. Тільки Нохаєцький сів з товаришами снідати. За вікном вдарила важка гармата. Будинок здригнувся, і шибки з веселим дзенькатом посипалися на стіл. Оце я люблю вигукнув хома, хапаючись за шапку. «Це по-моєму!» «Іштенем! Іштенем!» зашепотів господар ферми, поглядаючи на стелю. «Примітка! Іштенем! Помадярський! Боже мій!» Бійці на бігу, одягаючись, вискакували на подвір'я. Навкруги все стугоніло, дрежало. Гармати гуркали від краю до краю, і чим далі в поле, то їхні залпи зливались в єдиний потужно тремтливий гул. На подвір'я влетів Багіров на змиленому тугому жеребчику. «Кінчай ночувати!» — радісно скомандував він, не встаючи з сідла. «На голубий Дунай!» Шура Ясногоська в цей час стояла на командному пункті. Вона вперше бачила перед собою поле бою. Перед очима розгортався типовий для угорщини хвилястий степовий ландшафт, вибалки, пагорби, рівнини і знову пасма горбів. По сивому полю, наче курені, бовваніли поставлені купами високі снопи кукурудзи, між тими, сторчуватими стіжками в танучих димах, неквапно рухалися постаті бійців майже зливаючись з безбарним тлом стерень, виноградників та кукурудзиння. Бійці йшли, розсипавшись по полю, що дедалі підвищувалось. Вони саме йшли, а не бігли короткими перебіжками, причому посувались не прямо вперед, як годиться при атаках, а перетинали поле в різних напрямках, навскоси і вбік, бік, здавалось, блукали по ньому, і навіть зійшовшись в гурти по кілька чоловік, деякий час простоювали, немов про щось радились. Тоді їх важко було відрізнити від купи кукурудзяних снопів. Збляхлі, димчасті хмари летіли над полем по осінньому низько і швидко. — Це вже атака? — запитала існогорська комбата Чумаченка. Капітан Чумаченко, літній, високий, мужчина з моложавим обличчям і сивими скронями стояв поруч ней. «Атака, атака!» відповів він, дивлячись у бінокль. Арт-підготовка кінчилась, люди встали, просуваються, чому ж не атака? Хлопці йдуть як боги. Хлопці йшли як боги, весь обрій всію тими сірими богами. Одні підіймались пологим схилом, інші вже зникали за горбом і наче входили в землю. Шура гадала раніше, що під час атаки треба обов'язково бігти, бігти вперед по геометричній прямій, як у фільмах. А тут бійці йшли не на весь зріст, рухались і прямо, і навскіз, розходячись променями, наче обмірювали все поле, як землевпорядники. Шури здаля не видно було, що там бійці шугають по коліна у важкому розкислому чорноземі і бігти не можуть, бо не сто метрів треба перескочити, а переслідувати противника до самого вечора, а потім з вечора до ранку. А не йдуть прямо на опростець, тому що під ногами раз у раз помічають перескудротиків, дротиків, яку треба переступити, не зачепившись, щоб не злетіти на мінах в повітря. А ура, не кричать тому, що ура, для них не парадна розвага, а теж зброя, і її, як усяку іншу зброю, треба економити на слушний час. Зараз пускати в дію цю зброю не було ніякої потреби, бо німці драпали. Приголомшені ударом артилерії вони не скоро пам'яталися. Де-не-де стали окликатися ожилими кулеметами. Поле після гуркоту канонади здавалося великим і тихим, як степ у мертву обідню пору. Кулемети поцокували в ньому, наче невидимі коники. Піхотинці посувалися повільними методичними хвилями. Деякі навіть понапинали палатки, бо сіявся дрібний дощ. І, мабуть, саме цими кобеняками та поважною неквапливістю бійці нагадували дівчині, Землемірів. Шура починала розуміти, що й величезні простори за її спиною здаються їй так безповоротно назавжди відвоюваними саме тому, що їх взято не авантюрними десантами, не бомбами з верескливими психічними сиренами, не декоративним загоном мотоциклістів. Ні, їх сходжено крок за кроком ґрунтовно перемір'яно ногами піхотинця. Піхота. Матінка піхота. І хоча Шура вислала вперед санітарів, а саму її комбат не пускав туди, поки не буде в цьому крайньої потреби, їй не стоялося тут. Вона міцніше натягнула берет, повісила через плече санітарну сумку. — Товаришу комбат, я піду. Чумаченко не став її затримувати, і Ясногорська, важко чахкаючи в хлебкій драговині, пішла. Чим більше вона віддалялась, схиляючись проти мряки наперед, нехапливо ступаючи, тим більше нагадувала із собою втомленого мирного землеупорядника. Вася Багіров з досвіду знав, що коли почався такий наступ, то батальйон рано чи пізно піде вперед. Щоб не відстати від своїх вогневиків, старшина завжди вирушав заздалегідь. Тому ще не вщухла канонада артилерійської підготовки, а підводи мінометників, навантажені боєприпасами, вже вискакували з ферми в напрямку передової. Господар ферми, закопавши на всяк випадок чоботи в землю і нарядившись у драні черевики, Стояв біля воріт і прощався. Хомо. зворушено гукнув він Хаєцькому, стрясаючи капелюхом. «Вісонт Латашо!» — примітка. «Вісонт Латашо, до побачення!» З балакучим Хомою він особливо зблизився. Не раз вечорами, коли Хаєцький був вільний від поста, вони годинами просиджували за склянкою вина, мирно розмовляючи тією дивовижною вселюдською мовою, що її витворило саме похідне життя. Фермер хотів зустрядового бійця, такого ж, як і він, хлібороба, почути правду про радянську державу, перевірити правдивість того, що йому роками втовкмачувало в голову сільськогосподарська газетка, яку він передплачував. Хома розповідав, у цих розмовах сам на сам з людиною іншого далекого світу Хаєцький почував себе зовсім інакше, ніж під час розмови зі своїми товаришами по зброї. З ними він міг розмовляти про що завгодно і як завгодно, дозволяв собі й кепкувати над ближнім і просто ляси точити. А у той розмові з цим іноземцем він чомусь почував потребу добирати. Особливі слова. Він наче ставав на деякий час повпредом. Дома, в своєму колгоспі, перед якимось представником з району чи з області, Хома перший, розмахуючи руками, кричав би про безліч всяких промахів і недоліків. Якби Угорець почув його там, то міг би подумати, що все життя Хоми складається з самих тільки негараздів. А тут Хома вмів якось одразу відокремити суттєве від несуттєвого, велике від незначного. І він розповідав угорцеві про це велике спешанням та величанням. Чи правда, що простий селянин не грав, а Кіш Газда може в Радянському Союзі стати депутатом парламенту? Що за питання? Звичайно, правда. Чи правда, що селянські діти можуть вчитися в інституті на державний кошт, а то у хомив самого хрещениця вчиться в Києві? Фермер хвалить російських комуністів. Хому він, здається, теж вважає за комуніста. Лише коли справа доходить до колгоспів, то угорець упирається, як і Тоді хома шаленіє, його кулаки аж свищуть під носом опонента. Такого запеклого індивіда, як ти? Я давно не бачив, признається Хома. Їш ще за бабу. Колись наші баби отак созу полохались. А неньки попробуй. Ти їх неньки водою не розілєш. В окупацію довелося всеньким селом у ліси перебазуватись до партизанів. Але навіть і там, коли госпоміснували. Хіба мислимо без нього. Отак, От як ви тут вовкулаками. Кожний у свій куток глипає. Ні тобі колбуду, ні тобі зборів. Як вечір, все на запорах, пси спущені, і сам ти, як пес, не заснеш, цілісіньку ніч никаєш, наслухаєш, пильнуєш свої злидні. Позабивались по своїх хуторах, як по лігвищах. Скажи, чи ти хоч куди-небудь ходиш у гості? Чи маєш кума? «Де ваша морально-політична єдність?» «По-вашому так, жери, ти сусіда, або він тебе пожере?» Хома наливає склянку білого вина і випиває одним духом. «Пізнувато ж ви переконалися, за уважу, майор, не у Воронежі, не в Чернігівських рисах, а лише під стінами власної столиці. Пізнувато».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 — Але ж ви змусили мене не один раз скозиряти, а десять, — вигукнув капітан, вислухавши пояснення через перекладача. Сержанта затрясло, повіки його нервово засіпалися. Заїкаючись, він деякий час натужно ловив повітря відкритим ротом, доки нарешті спромігся вимовити перше слово. Воронцов з болем дивився на ці жалібні зусилля свого не разконтуженого, тими ґерлигами поганяли, кричали, а воли бовталися грудьми в болоті і не рухались.